Наступного ранку Харлан одержав свою інструкцію у вигляді складного мережевого перфорацій на стрічці, виданій кібермозком. Побоюючись припуститися найменшої помилки на самому початку своєї роботи, Харлан переклав інструкцію на міжчасову мову з допомогою кишенькового дешифратора. Звісна річ, його професійний рівень дозволяв йому читати безпосередньо з перфострічки. Інструкція пояснювала йому, де і коли він міг перебувати у світі 482-го століття, а де не міг, що він міг робити, а чого ні, і чого мав будь-що уникати. Його присутність дозволялася тільки там і тоді, де і коли це не загрожувало реальності. 482-е століття було не до душі Харлонові. Цілковита протилежність його суворого і аскетичного сторіччя. Без етики і моралі у тому вигляді, до якого він звик. То була ера споживацтва і грубих насолод з численними ознаками матриархату. Саме тоді, Харлан усе це ретельно перевірив і записав, небувалого розквіту набуло ектогенетичне дітородження внаслідок штучного запліднення до 40% жінок. Одруження не визнавалося юридично – Пари сходилися і розходилися за взаємною згодою, крім якої їх нічого не зв'язувало. Попри це, звичайно, існували й шлюби, але тільки заради природного дітородіння. Вони добиралися особливо ретельно і диференційовано, виходячи з їхніх соціальних функцій, заснованих на чисто євгеністичних принципах. Сотні причин робили це суспільство огидним для Харлена, і він мріяв про зміну реальності. Йому не раз спадало на думку, що лише самою своєю присутністю у цьому сторіччі він, як людина з іншого часу, може викликати розвилину і спрямувати історію по іншому шляху. Якщо його присутність у якийсь критичний момент належно вплине на хід подій, то може виникнути нова гілка розвитку суспільства, в якому мільйони жінок, котрі досі лише шукали насолод, перетворилися б на вірних дружин і ніжних матерів. Вони жили б в іншій реальності, з іншою пам'яттю, не здатні ні згадати, ні навіть уявити, що було з ними раніше. На жаль, зробити так означало переступити просторово-часову інструкцію, про що не варто було й думати. А коли він і зважився б на таке порушення, то зміна реальності могла б відбутися у зовсім випадкових, непередбачених проявах. Реальність могла б стати ще гіршою. Тільки ретельний аналіз і обчислення можуть дати основу для потрібної, чітко визначеної зміни. Та, хоч би які були думки у Харлена, він залишався спостерігачем, а ідеальний спостерігач це всього на всього наділена органами відчуття розумна машина, призначена для збору інформації. У ній не повинно бути місця для емоцій. У цьому розумінні Харленова інформація була ідеальна. Наприкінці другого тижня обчислювач Фінджі запросив Харлена до себе на розмову. «Вітаю вас, спостерігачу», – сказав він сухим, холодним тоном. «Ви зібрали ясні, чіткі відомості. Однак хотілося б знати, що ви насправді думаєте». Обличчя Харлена зробилося непроникним, немов би вирізблене з дерева його рідного 95-го століття. «У мене немає ніяких думок з цього приводу сказав він. Так я вам і повірив, адже ви з 95-го, а ми обоє добре розуміємо, що це означає. Безсумнівно, 482-е вас повинне дратувати. Харлен стенув плечима. Хіба хоч щось у моїх відомостях свідчить про моє роздратування? Репліка межувала із зухвалістю, і Фінджі забарабанив своїми короткими пальцями по столу. «Відповідайте на моє запитання», – сказав він. Із соціологічного погляду, багато в чому, в цьому сторіччі склалась екстремальна ситуація. Три останні зміни реальності тільки погіршили стан речей. Гадаю, їх треба поправляти. Крайнощі ніколи не доводили до добра. Отже, ви взяли на себе обов'язок перевірити минулі реальності сторіччя? Як спостерігач я мав перевірити всі факти, пов'язані з цим сторіччям. Цією відповіддю він загнав Фінджі у глухий кут, оскільки перевірка зазначених фактів була правом і обов'язком Харлена, і Фінджі мусив про це знати. Кожне сторічя періодично потрясали зміни реальності, навіть найретельніші спостереження час від часу потребували перевірки існувало непохитне правило тримати кожне сторіч вічності під постійним контролем і справжній спостерігач. Повинен був не тільки збирати факти про сучасну реальність, а й співвідносити їх з фактами минулих реальностей.